Nu poate fi bucurie mai mare pentru urmașii Domnului Isus ca atunci când aud despre alții că sunt credincioși adevărului și că umblă în adevăr. Poți să fii cu mintea foarte convins de învățătura adevărului, învățătura apostolilor, noul testament, dar în ceea ce privește umblarea în adevăr, trăirea practică a învățăturii adevărului să lase de dorit. Această situație produce mare întristare și durere în inimile adevăraților credincioși și Dumnezeu se bucură de noi numai atunci când umblăm în adevăr așa cum umblă peștele în apă. Apa este viața lui, fără adevăr, umblarea în el nimic nu-i valoros în noi, nici credința, nici dragostea, nici smerenia și nici o jertfă pe care o aducem. Se pune întrebarea, ce spun frații care vin să ne vadă? Mărturisesc ei că umblăm în adevăr? E o întrebare. Adevărata bucurie o dă numai adevărul și adevărata credință este numai credința în adevăr. Adevărul este izvorul vieții, căci El este însuși Domnul, este cuvântul Lui. Când ești credincios adevărului, umbli în El, ca peștele în apă, lucrezi împreună cu el, te sfătuiești cu el, îl mărturisești și îți dai viața pentru el. Cea mai bună dovadă că ești în adevăr este faptul că tot ce faci, în tot ce gândești și vorbești, privești la Domnul Isus, la felul lui de viață care stă ca o pildă desăvârșită în toate privințele, te contopești cu el, privești la cuvântul lui scris, și caut să-l împlinești întocmai. Adevărul este numai unul. Rătăcirile sunt multe. Într-o iarnă, un tren își croia cu greu drumul. Într-un compartiment, o mamă cu un copilaș la piept l-a rugat pe conductor să-i spună unde este gara B pentru a coborâ. Acesta o asigură de ajutorul lui și își văzu mai departe de treburile lui. Un domn binevoitor din compartiment spuse femeii că cunoaște bine drumul și că știe că stația B este prima după stația A și că o poate informa când va trebui să coboare. După un timp, trenul opri în stația A și domnul îi spuse femeii că trebuie să coboare la prima oprire. Din nefericire... Prima oprire a fost la un semnal de cale ferată din mijlocul câmpului, la care femeia coborâ. Întâmplarea ne arată ce pierdere este când întâlnim astfel de binevoitori care nu cunosc adevărul. Dacă în viața de toate zilele astfel de oameni ne pot duce pe un drum greșit, cât de atenți trebuie să fim când e vorba de mântuirea noastră? Învățăturile greșite ne întorc privirea de la Hristos, care este căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre spre oameni, locuri, obiceiuri, anulând Evanghelia. Evanghelia mântuirii arată că Dumnezeu l-a pedepsit pe Domnul Isus în locul celor care cred în El, dăruind iertarea de păcate. Bucuria Domnului este să ne vadă umblând în adevăr. Chiar dacă cineva nu are deplină cunoștință a adevărului, dar dacă dorește sincer adevărul, va ajunge să-l cunoască pe deplin, căci adevărul se descoperă tuturor celor ce îl caută cu toată inima. Un om cu renume spunea, mai presus de bani, de faimă, chiar de dragoste, dați-ne adevărul. Închipuiți-vă ce deosebită ar fi lumea dacă fiecare ar spune adevărul. În lume, însă, domină minciuna. În Psalmul 52 cu 3 citim: A iubit răul mai mult decât binele, minciuna mai mult decât cuvântul drept. Numai în urma întoarcerii la Dumnezeu poate cineva să iubească adevărul. Însă, adevărul este esențial nu numai în școală, la locul de muncă, în general, în societate, dar și în casă. Când spui adevărul, capeți încredere. Spuneți-le copiilor voștri că dacă rostesc vreo minciună, nu-i veți mai crede în nimic din ceea ce vor spune. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 4,2 Prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget înaintea lui Dumnezeu. A spune adevărul este cel mai bun lucru pentru noi și pentru cei din jurul nostru, dar motivul cel mai important este că în felul acesta Dumnezeu este preamărit. Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. Ioan 14,16 Adevărul nu poate fi niciodată dovedit dacă nu este trăit. El niciodată nu îmbătrânește. Niciodată nu trebuie să se dezică, este însuși limbajul lui Dumnezeu și noi suntem învățați să spunem sau să ținem adevărul în dragoste. Efeseni 4 cu 15 Să învățăm să rostim adevărul în toate împrejurările, oricât ne-ar costa. Titus Livius spunea, adevărul plătește adesea, dar nu se stinge niciodată. Oricât de mult l-ar încerca timpul, adevărul iese întărit din încercare. Dacă spunem adevărul și din această pricină avem de suferit, trebuie să așteptăm pentru că adevărul va ieși la iveală. Dacă avem încredere în adevărul lui Dumnezeu și dacă îl mărturisim, vom întâmpina multe împotriviri. Dar să nu ne temem! Pentru că, în cele din urmă, adevărul, tot va birui. Ce săracă este biruința trecătoare a minciunii! Limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Ea este o floare care crește într-o noapte și tot într-o noapte se ofilește. Și, cu cât creșterea este mai rapidă, cu atât mai grabnică este vestejirea ei. De partea cealaltă stă nemuritoarea cunoștință prețioasă și apărarea adevărului, care nu se poate schimba niciodată. Evanghelia eternă se întemeiază pe adevărul neschimbat al Domnului Netrecător. Ori spune adevărul, îl rușinează pe Satan și pe toți dracii din iad și pe toată seminția șarpelui care își desfășoară acum minciunile lui felurite. La predicatorul Flatih a venit odată un bărbat care spunea că în Biblie se află așa de multe povești morale, încât ea nu poate fi recomandată. Atunci, Flatih i-a povestit că odată a văzut o grădină minunată cu flori și straturi, cu pom fructiferi, și cu tot felul de plante minunate. În colțul grădinii se afla însă și o grămadă de gunoi, așa cum trebuie să fie în orice grădină. Ușa grădinii s-a deschis dintr-o dată și în grădină a năvălit un porc mare. Acesta n a privit la minunatele flori și legume, ci a trecut pe lângă ele și s-a năpustit asupra grămezii de gunoi și a început acolo să scormonească. Numai atât a povestit Flatih, dar bărbatul care a dat sentința disprețuitoare despre Biblie a tăcut. Se simțea atins. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul absolut. Ea îi descrie pe oameni așa cum sunt, nu înfrumusețează și nu trece sub tăcere nimic. De ce este omul așa de rău încât Dumnezeu este nevoit să-i arate în Biblie tabloul său? Este vina lui Dumnezeu? Nu relatează și ziarele, aproape zilnic, despre nelegiuirile oamenilor, despre adultere, corupție și ucideri, iar cuvântul lui Dumnezeu nu are voie să facă aceasta, dar ce bine e că Biblia le arată oamenilor și slava iubirii dumnezeiești și harul dăruit păcătosului pierdut și care se căiește și cere iertare, mântuire și viață nouă, cât de bine a arătat dragostea lui Dumnezeu în cuvântul său, calea spre poveștile imorale, cu promisiuni de har. Din nefericire, pe lângă acestea se trece deseori fără a băga de seamă. Ce păcat! Ținta acelui credincios este să ajungă la starea în care însuși adevărul, Domnul Isus să mărturisească bine despre el. 3 Ioan, versetul 12 Când adevărul mărturisește bine despre cineva, atunci și lucrarea lui este bună și adevărată. Lucrarea adevărului este una singură, să dezlege sufletele de pământ și să le lege de cer. Dacă toată lumea ar vorbi de rău despre noi, dar adevărul ar mărturisi bine, să fim liniștiți. Adevărul este mai greu decât toată lumea la un loc. Fericit este sufletul care își odihnește capul pe pieptul adevărului. În pomul vieții noastre, Domnul caută zilnic roadele adevărului. Din aceste roade gustă el și se bucură din plin. Să căutăm zilnic să ne curățim pomul vieții de toate omizile minciunii, ca să poată crește în el roadele adevărului. Să căutăm zilnic să împărțim roadele adevărului la toți cei flămânzi. Să căutăm zilnic să locuim în adevăr. Cu nimic nu se poate asemăna plăcerea de a sta pe înălțimile adevărului. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Dragul meu, dacă tu zici că ești creștin, ce pot mărturisi frații despre tine? Ești tu credincios adevărului. Nu orice credință duce la mântuire, la viața veșnică fericită, ci numai credința adevărului, iar adevărul concret este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ioan 17:17 ,17 și 1 Corinteni 4:6. Nu căuta la fața oamenilor, nu asculta de învățăturile care ți le pun înainte și nu te lua după îndemnurile lor când este vorba de adevăr. În ziua judecății ei nu te pot ajuta, nu te da învins până nu ți vei fi însușit adevărul. Dumnezeu n-a lăsat două feluri de adevăr, ci numai unul. Tot ce nu se potrivește cu cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu, cu Duhul Noului Testament, nu este adevărul, chiar dacă are înfățișare religioasă. Orice învățătură care nu te duce la supunerea totală față de Domnul Isus și cuvântul lui scris nu este adevărul și... Orice învățătură care forțează și strică cuvântul lui Dumnezeu este învățătura vrăjmașului. Viața este prea scurtă, timpul prea prețios ca să ne ocupăm și de alte lucruri. Dovedești că ești credincios adevărului când umbli în adevăr, când tu însuți ești adevărul în toate laturile vieții, în credință, în dragoste, în smerenie în sfințenie, în răbdare și în ascultare de Dumnezeu. Zice un înțelept, într-o lume mincinoasă nu poți scăpa de minciuni, nici măcar prin contrariul lor, ci numai printr-o lume de adevăruri. Cu alte cuvinte, nu poți umbla cu peticiri, ci trebuie naștere din nou, din adevăr, printr-o predare totală în mâna Domnului Isus. Numai cei născuți din nou au adevărul, pentru că ei au natura, firea lui Dumnezeu, care este adevărul, și Dumnezeu i-a primit în el. Slavă veșnică adevărului! Slavă veșnică lui Dumnezeu, care ne-a primit în el și care ne face fericiți! Amin! Adevăr, o frumos adevăr. adevăr! O frumos adevăr, ești cuvântul cerescului tată. Adevăr, fericit adevăr, numai tu îmi faci viața curată. Adevăr, luminos adevăr, ești viață, căldură, lumină. Adevăr, prețios adevăr, numai tu îmi dai trăire divină. Adevăr. Neînfrânt adevăr, ești izvor nesecat de putere, adevăr, strălucit adevăr, numai tu mă păzești de cădere. Adevăr, slăvit adevăr, ești biserica vie, curată, doar în tine, curat adevăr, eu nu pot rătăci niciodată. Adevăr Preasfințit adevăr, tu ești Duhul, ești calea înțeleaptă. Adevăr, minunat adevăr, numai tu-mi dai credința cea dreaptă. Adevăr, preamărit adevăr, ești Hristos, ești eterna iubire. Adevăr, o oh, etern adevăr, numai tu poți să-mi dai mântuire. Adevăr Prea înalt adevăr, Dumnezeu necuprins pe vecie, Te iubesc, o iubit adevăr, Mă supun și mă închin, nu mai ție.